13. fejezet. Wolf elővette a nadrág zsebéből egy zsebkendőt és letörölte a vért a A félhomályban szemüjje vette a pengét, aztán ismét letörölte. Továbbment, erélyesen tovább tisztogatva a vékony pengét. Eldobta a zsebkendőt és a kést visszadukta a hón alatt lévő hüvelybe. A sikátorból kijutott egy utcára, gyorsan tájékozódott és elindult az óváros felé. Maga elé képzelt egy börtöncellát. Hat láb hosszú és négy láb széles volt, és egy prics foglalta el a felét. A prics alatt éjjeli állt. A falak sima, szürke kőből voltak. Egy száz zsinóron kis villankörte lógott le a mennyezetről. A cella egyik végében ajtó volt, a másik végében, pontosan szemmagasságban, kis négyzet alakú ablak. Azon keresztül láthatta a ragyogó kékeket. Elképzelte, hogy reggel felébred, ezt látja, és eszébe jut, hogy már egy éve itt van, és még kilenc évig itt lesz. Használja az éjjelé edényt, aztán megmossa a kezét a sarokba álló kis bádog laborban. Szappan nincs. Egy tál hideg zapkását löknek be az ajtón lévő nyíláson. Fogja a kanalat, és a szájába vesz egy falásnyi zapkását, de képtelen lenyelni, mert sír. Megrázta a fejét, hogy szabaduljon a lidész nyomásszerű látomástól. Azt gondolta. – Megmenekültem, vagy nem? – Igenis, megmenekültem. Rájött, hogy az utcán néhányan rábámulnak, mikor elhaladnak mellette. Egy üzlet kirakatában meglátott egy tükröt, és megnézte magát benne. A haja csapzott volt, az arca az egyik oldalon horzsolt, és dagadt. A zakója ujja leszakadt, és véres volt a gallérja. Még mindig lihegett a megerőltető futástól és verekedéstől. Azt gondolta, ijesztően nézek ki. Tovább ment, és a legközelebbi sarkon befordult, hogy kerülő úton menjen haza, vagyis elkerülje a főutcákat. Azok a hülyék ott Berlinbe hamis pénzt adtak neki. Nem csoda, hogy olyan bőkezőek voltak. Ők maguk nyomtatták a pénzt. A dolog olyan ostobának tűnt, hogy Wolf azon tűnődött, vajon nem volt-e több egyszerű ostobaságnál. Az Abwehr nem a náci párt, hanem a katonaság vezetése alatt állt, és az Abwehr főnökek Canaris, nem mondható hitlen legodadóbb hívének. Ha visszajutok Berlinbe, ott nagy tisztogatás lesz. Hogyan juthattak itt nyomára Kairóba? Túlságosan nagyvonalúan költötte a pénzt. A hamis hitványok forgalomba kerültek, és a bankok kiszúrták a hamis bankjegyeket. Nem, nem a bankok, hanem a fő Minden esetre valaki rájött, hogy nem szabad elfogadni a pénzt, és Kairóba gyorsan elterjedt a híre. Az étterem tulajdonosa észrevette, hogy Wolf pénze hamis, és felhívta a katonai rendőrséget. Wolf gyászosan vigyorgott magába, amikor eszébe jutott, mennyire hízelget neki az étterem tulajdonosától ajándékba kapott Brandy. Pedig csak csel volt, hogy ott maradjon, amíg megérkeznek a tábori csendőrök. A motorbiciklis férfira gondolt. Elszánt fogó lehet, hogy képes volt utána robogni a sikátorokon, föl meg a lépcsőkön. Wolf sejtette, hogy fegyvere nem volt, ha lett volna, minden bizonyjal használta volna. Acélsisak sem volt rajta, tehát valószínűleg nem tábori csendőr. Talán a hírszerzéstől valaki? Talán éppen Vandam őrnagy? Wolf remélte, hogy ő volt. Belevágtam a pasasba, gondolta. Valószínűleg csúnyán. Csak azt szeretném tudni, hogy hol? Az arcám? Remélem, hogy Vandam volt. Aztán ismét a közvetlen problémáján kezdett gondolkodni. Szonyát elkapták. Bizonyára azt fogja mondani nekik, hogy el ismerte Wolfot. Bizonyára kitalál valami mesét, hogy csak nemrég ismerkedtek meg a csacsa klubban. Nem tarthatják őt sokáig fogva, mert Szonyja híresztár, a féle hős az egyiptomiak szemébe, és ha bebörtönöznék, az valószínűleg nagy felháborodást idézne elő. Tehát kénytelenek lesznek hamarosan elengedni. De meg kell adni nekik a címét, és ez azt jelenti, hogy Wolf nem mehet vissza a bárkaházba. Egyelőre nem. Pedig kimerült, sebesült, és a ruházata rendetlen. Meg kell mosakodnia, és néhány órát pihennie is kell valahol. Azt gondolta, voltam már így máskor is, fáradtan és hajszoltan kóboroltam a városba, nem volt hová mennem. Ezúttal kénytelen lesz Abdurra fanyalódni. Előzőleg önkéntelenül is az óváros felé vette útját, mert agya egyik zugába, mindvégig a tudatában volt, hogy már nem maradt senki, csak Abdullah. És most ott találta magát néhány lépésnyire az öleg tolvajházától. Behúzott fejjel haladt át a boltív alatt, végigment a rövid sötét folyosón, és felmászott a kőből faragott lépcsőn Abdullah lakásához. Abdullah most is a padlón ült, de egy másik férfi is volt vele. Egy nagyjel állt közöttük, és a levegőbe hasi illat terjengett. Abdullah felnézett Wolfra, és lassan álmosan rámosolygott. Arabul szólalt meg. Itt az én Ahmed barátom, akit Alexnak is hívnak. Légy üdvözölve, Alex! Wolf leült a padlóra, és ő is arabul üdvözölte őket. Abdullak azt mondta. Jaszefi Fivérem szeretne feltenni neked egy találós kérdést, valamit, amin ő is, meg én is már órák óta törjük a fejünket, amióta csak elkezdtünk pipázni. Átadta a pipát, és Wolf teleszívta a tüdejét a hasis füstjével. Jaszef azt mondta, légy üdvözölve, Ahmed Alex, testvérem barátja. A következőt mond meg nekem. Miért neveznek bennünket az angolok vogoknak? Jaszef és Abdullah kuncogni kezdtek. Wolf rájött, hogy már mind a ketten erősen a hasis befolyása alatt állnak. Nyilván egész este füstöltek. Még egyet szívott a pipán, aztán továbbadta Jaszefnak. A hasis erős volt. Abdullak mindig és mindenből a legjobbat szerette. Wolf azt mondta: Véletlenül tudom a választ. A szuezi csatorna építésén dolgozó egyiptomiaknak különleges kincstári ingéket adtak, annak jeléül, hogy az angolok megbízásával dolgoznak. Az ingek hátára nagybetűkkel betűkkel rá volt nyomtatva, hogy Vox, azaz Working on Government Service. A kormány szolgálatában dolgozom. Jacef és Abdullak ismét kuncogott. Abdullak azt mondta, az én Ahmed Alex barátom okos. Majdnem olyan okos, mint egy arab, mert majdnem arab. Ő az egyetlen európai, aki valaha is túljárt az eszemen. Abdullak eszén. Én azt hiszem, ez nem igaz mondta Wolf, aki önkéntelenül átvette ősi beszédstílusukat. stílusukat. Én sohasem próbáltam meg túljárni az én Abdullah barátom eszén, mert ki az, aki be tudja csapni a sátánt? Jesze felmosolyodott és bólintott annak jeléül, hogy méltányolja a szellemes választ. Abdullah azt mondta. Ide figyelj, öcsém, Elmesélem neked, hogy történt. Összeráncolt homlokkal igyekezett összeszedni a gondolataid. Ákmed Alex megkért, hogy lopjak el valamit neki. Nekem kellett volna vállalnom a kockázatot, és ő kapta volna meg a jutalmat. Persze nem tudott olyan könnyen túljárni az eszemen. Én elloptam azt a valamit, egy táska volt, és természetesen az volt a szándékom, hogy a tartalmát megtartom magamnak. Mivel a tolvajnak Isten törvényei szerint joga van tolvajlása hasznára. Tehát túljártam az eszén, igaz? Csak ugyan mondta Jaszef, bár nem is emlékeztem rá, hogy volna olyan passzusa a szentírásnak, amelyik azt mondaná, hogy a tolvajnak joga van tolvajlásra hasznára. Azonban, lehet, hogy nincs ilyen passzus, mondta Abdullah. Miről is beszéltem? Wolf, aki még mindig többé kevésbé józan volt, megmondta neki. Állítólag túljártál az eszemem, mert te magad nyitottad ki a táskát. Csak ugyan, de várjunk csak. A táskában nem volt semmi értékes, tehát Ahmed Alex járt túl az én eszemem. De várjunk csak. Én megfizettem vele a szolgálatomért, tehát én kaptam száz fontot, ő meg nem kapott semmit. Jaszef a hamlokát ráncolta. Akkor mégis te jártál túl az ő eszén? Nem, rázta meg Abdullak szomorúan a fejét. Hamis bankjegyekkel fizetett nekem. Jaszef Abdullakra bámult. Abdullak meg visszabámult rá. Mindketten hangos nevetésben törtek ki. Egymás vállát csapkodták, a lábokkal dobogtak a padlon, ide-oda gurultak a párnákon, és úgy nevettek, hogy könnyes lett a szemük. Wolf kényszeredetten mosolygott. Ez pontosan az a fajta tréfás történet volt, amelyet csavaros fordulatai miatt annyira szerettek az alabőzlet emberek. Abdullak nyilván évekig fogja mesélni, de a történet egy kicsit meg is borzongatta Wolfot. Tehát Abdullak is tud a hamis bankjegyekről. Vajon hányan tudnak még? Wolf úgy érezte, mintha egy falkavadász formált volna kört körülötte, s akármerre fordul, mindenütt beleütközik valamelyik vadászba, és a kör napról napra szorosabbra húzódik körülötte. Abdullak, mintha csak most figyelt volna fel Wolf külsejére. Hirtelen nagyon aggodalmas képet vágott. Mi történt Kira Kiraboltak? Felvett egy kis csengőt, és megrázta. Szinte azonnal egy álmos nő jött be a szomszédszobából. Hozz egy kis meleg vizet! parancsolta Abdulla. – Most le a barátom sebeit! Add neki oda az európai ingemet! Hozz egy fésűt, hozzá a kávét is. De gyorsan! Az európai házban Wolf nyilván tiltakozott volna ez ellen, hogy éjfél után felkeltsenek egy nőt csak azért, hogy őt kiszolgálja. Ebben a házban azonban egy ilyen tiltakozás udvariatlanság lett volna. Itt a nők arra valók voltak, hogy kiszolgálják a férfiakat, és nem lepődtek meg, és bosszusak sem lettek Abdullak ellentmondás nem tűrő utasításai miatt. Wolf megmagyarázta a dolgot. Az angolok le akartak tartóztatni, és én kénytelen voltam összeverekedni velük, hogy megszabadulhassak. Sajnos azt hiszem, már valószínűleg tudják, hogy hol lakom, és ez most a gondom. Értem. Abdull szívott még egyet a Nargilon, és ismét továbbadtak. Wolf már kezdte érezni a hasis hatását. Elernyett, lassan forgott az agya, és kicsit álmos is volt. Az idő lelassult. Abdullah két felesége is sürgött forgott körülötte, megmosták az arcát, és megfésülték a haját. Nagyon jól esőnek találta a szolgálataikat. Abdullah mintha egy kicsit elszúnyókát át volna, aztán kinyitotta a szemét, és azt mondta. Maradj itt, az én házam a tiéd is. El foglak rejteni az angolok elől. Igaz barát vagy, mondta Wolf. Furcsa, gondolta. Azt tervezte, hogy pénzt ajánl fel Abdullaknak, hogy őt rejtse el. Aztán Abdullak elárulta, hogy tudja, a pénze nem jó, és Wolf már azon töprengett, hogy mi mást ajánlhatna fel. És lám Abdullak hajlandó őt elrejteni ingyen. Igaz barát. A furcsa az volt, hogy Abdullak nem volt igaz barát. Abdullak világában nem léteztek barátok. Az ő világába csak a család volt, amelyért mindent megtett, és a többiek, akikért nem tett volna meg semmit. Mivel érdemeltem ki ezt a különleges bánásmódot? Tűnődött támosan Wolf. Ismét megszólalt az agyában a véscsengő. Kényszerítette magát, hogy gondolkozzon. A has is után ez nem volt könnyű. Csak lépésről lépésre parancsolt magának. Abdullak azt mondja, hogy maradjak itt. Miért? Mert bajban vagyok. Mert a barátja vagyok. Mert túljártam az eszén mert túljártam az eszén. A történetnek még nincs vége. Abdullak szeretné még egy csavaros fordulattal megtoldani. Hogyan? Úgy, hogy elárulja Wolfot az angoloknak. Úgy van. mihelyt Wolf elalszik, Abdullak nyilván azonnal üzen van mördnagynak. És Wolfot el fogják kapni. Az angolok pénzt fognak adni Abdullaknak az értékes információért, és a történet mégiscsak úgy végződik, hogy Abdullak jár jól. A szentségit az egyik feleség behozott egy európai inget. Wolf felállt és levette szakadt véres ingét. A feleség elfordította a tekintetét a férfi mesztelen felső testéről. Abdullak azt mondta, még nincs rá szüksége, majd reggel adod neki. Wolf azonban elvette az inget az asztönytől és belebúlt. Abdullak megszólalt, talán méltóságodad a tartod egy arab házban aludniak, barátom." Wolf azt felelte, az angoloknak van egy közmondásuk. Aki a sátánnal leszik egy tából, osszú kanalat használjon. Abdullak elvigyorodott, kimutatta a célfogát. Tudta, hogy Wolf kitalálta, mit tervez. Arab közmondás is lehetne, mondta. Isten veletek, barátaim, mondta Wolf. A mi előbbi viszontlátásra, válaszolta Abdulla. Wolf kiment a hideg éjszakába, és azon tűnődött, hogy ezek után hova menjen. A kórházban egy ápolónő helyi érzéstelenítőszerrel félig megfagyasztotta Vanda arcát, aztán doktor Abatnát hosszú, érzékeny orvosi kezeivel összevarta. Védőkötést is tett rá, és hosszú csík gész a feje köré, hogy a kötés le ne essen. Úgy nézhetek ki, mint egy fogfájásról készült karikatúra, mondta Vanda. Az orvosnő arca komoly maradt. Szinte egyáltalán nem volt humor érzéke, azt mondta. Majd nem lesz ilyen jó kedvű, ha elmúlik az érzéstelenítő hatása. Átkozottú fog fájni az arca. Adok egy fájdalomcsillapítót. Köszönöm, nem kérek, mondta Vanda. Ne legénykedjen őrnagy, mondta az orvosnő. Megbánja. Vandam ránézett, szemügyre vette a fehér orvosi köppenyt, a kényelmes lapos sarkú cipőt, és azon tűnődött, hogyan találhatta a doktornőt valaha is kívánatosnak. Elég kedves, még csinos is, de ugyanakkor hűvös, fölényes és antiszeptikus. Nem olyan, mint... nem olyan, mint ellen. A fájdalom elaludnék, mondta Vanda. És az jó is volna, mondta az orvosnő. alszik, legalább biztosak lehetünk benne, hogy néhány óra hosszat nem jól a varrásokhoz. Szívesen aludnék, csak hogy fontos dolgom van, ami nem várhat. Nem szabad dolgoznia, tulajdonképpen még járkálnia sem volna szabad. Beszélni is csak a lehető legkevesebbet beszéljen. Nagyon legyengült a vérveszteségtől, és egy ilyen sebb nem csak fizikai, hanem lelki traumát is okoz. Néhány óra múlva érezni fogja a következményeit. Szédülni fog, hány ingere lesz, fáradt lesz és zavart. Még rosszabbul lennék, ha a németek elfoglalnák Kairót, mondta Vantam és felállt. Dr. Abatnat bosszusnak látszott. Vandam arra gondolt, milyen jól áll neki, hogy olyan a helyzetben van, ahol parancsolgathat az embereknek. Az orvosnő azonban nem tudta, hogyan bánjon azzal, aki nyíltan ellenszegű. – Maga ostoba kölyök, – mondta. – Nem vitás. Enni jehetek? – Nem. Vegyen be meleg vízben feloldott glükózt. Jó lesz az meleg gymben is, – gondolta Vanda. – Kezet rázott a nővel. Dr. Abatnat keze hideg volt és száraz. Jakes a kórház előtt várta egy kocsival. Tudtam, hogy nem lesznek képesek sokáig bent tartani, uram, mondta. Hazavigyen? Nem. Vandamnak megállt az órája. Mennyi az idő? Öt perccel múlt kettő. Gondolom, Wolf nem egyedül vacsorázott. Nem, uram. A vacsora partnere letartóztatásban van a főhadiszálláson. szálláson. Vigyen oda. Ha biztos benne, hogy biztos vagyok. Jakes indított. Vandam megkérdezte. Értesítette a feletteseinket? A ma esti eseményekről? Még nem, uram. Nagyszerű. Ráér holnap is. Vandam nem mondta ki, amit mind a ketten tudtak. Az ügyosztályon, ahol már amúgy is dühösek Wolf sikeres tevékenysége miatt, mindenki személyes sérelemnek fogja tekinteni, hogy Vandam engedte kicsúszni a kezük közül. Vandam azt mondta, feltételezem, hogy Wolf vacsoda partnere egy nő volt. De még milyen bomba nő, ha szabad így mondanom, uram? Valódi csemege? A neve szonja? A has táncosnő. Az bizony. Többet nem beszéltek. Wolf ugyancsak hidegvérű pasas, gondolta Vandam, ha képes a leghíresebb egyiptomi táncosnővel táncos nővel miközben angol katonai titkokat lop el. Nos, ezen túl nem lesz ilyen nyugodt. A csak az volt, hogy az incidens figyelmeztette Wolfot. Az angoloknak tudomásuk van róla, tehát ezentúl még óvatosabbnak kell lennie. Nem lett volna szabad megijeszteni, hanem el kellett volna csípni. Megérkeztek a főhadiszállásra és kiszálltak a kocsiból. Vandan megkérdezte. Mi történt a nővel, amióta letartóztatták? Úgy bántak vele, hogy nem bántak sehogy, mondta Jakes. Egy kopárcellában ül, nem kapott se enni, se inni, és kérdéseket sem tettek föl neki. Helyes. Ugyanakkor hiba is volt időt adni a nőnek, hogy összeszedje a gondolatait. Vandám sok hadifoglyot hallgatott már ki, és tapasztalatból tudta, hogy a legjobb eredményeket közvetlenül az elfogadásuk után lehet elérni, amikor a foglyok még attól félnek, hogy megölik őket. Később, amikor már ide-oda terelték őket, és adtak nekik enni, meg inni, már kezdenek úgy gondolni magukra, mint hadifoglyokra, és nem úgy, mint ellenséges katonákra. És eszükbe jut, hogy mint hadifoglyoknak jogaik is vannak, nem csak kötelességeik, és utána már inkább képesek lesznek rá, hogy ne nyissák ki a szájukat. Vandam szívesen elbeszélgetett volna szonyával rögtön az étteremben lefolyt verekedés után. De mivel ez nem volt lehetséges, a legokosabb mégis az volt, hogy mindenkitől elszigetelve tartották, és nem tájékoztatták semmiről, amíg ő meg nem érkezik. Jakes végig vezette a folyosón a kihallgató szobához. Vandam benézett a júdás ablakon. Négyszögletes helység volt, ablak nélkül, de vakítóan kivilágítva. Volt benne egy asztal, két egyenes hátú szék, meg egy hamutartó. Az egyik oldalon volt egy ajtó nélküli fülke, benne vécével. Szonya az egyik széken ült, arccal az ajtó felé fordulva. igaz, igaza volt, gondolta Vanda. A nő tényleg bomba jó. De valahogy mégsem szép. Érett buja testével és erős szabályos vonásaival inkább olyan, mint egy amazon. Egyiptomban a fiatal nők rendszerint karcsóak, hosszú a lábuk, kecsesek, mint a fiatal őzek. Szonya inkább olyan, mint Vanda összeráncolta a homlokát, aztán eszébe jutott. Olyan, mint egy nőstény tigris. is. Hosszú, rikító, sárga köntös volt rajta, amelyet Vandam ízléstelennek talált, de a csacsaklubban biztos mód volt. Figyelte egy-két percig. A nő teljesen ült, nem fészkelődött, nem pillantgatott idegesen körbe a kopár szellában, nem dohányzott és nem is rágta a körmeit. Vandam azt gondolta, nehéz dió lesz. Aztán Szonya szép arcán hirtelen megváltozott a kifejezés. Felállt és elkezdett fel alá járkálni. Vandam azt gondolta, nem is lesz olyan nehéz. Kinyitotta az ajtót és bement. Szó nélkül leült az asztalhoz, így a nő álva maradt, ami egy nő esetében pszichológiai hátrányt jelent. – Az első menetet én nyertem meg – gondolta Vanda. Hallotta, hogy Jakes is bejön utána is becsuki az ajtót. Felnézett szonyára. Üljön le! A nő csak állt és bámulta, aztán lassan szélesen elmosődött. Rámutatott a kötésre Vanda arcán. Ezt ő csinálta magával? – kérdezte. A második menetet ő nyerte meg. – Ő le! – Köszönöm! – szónja leült. – Ki az az ő? – Alex Wolf. Az az ember, akit megpróbált ma este elfogni. – És ki az az Alex Wolf? – A kubl egy gazdag törzs vendége. – Mióta ismeri? – A nő az órájára nézett. – Öt órája. – Milyen kapcsolatban van vele? – A nő vállat mond. – Randevút adott. Hogyan ismerkedtek meg? A szokásos módon a számom után egy pincér üzenetet hozott, hogy üljek le Mr. Wolf asztalához. Melyik? Hogy melyik asztalhoz? Melyik pincér vitte az üzenetet? Arra nem emlékszem. Folytassa. Mr. Wolf megkínált egy pohár pesgővel, aztán meghívott, hogy vacsorázzam vele. A meghívást elfogadtam, elmentünk az étteremben, és a többit már tudja. Máskor is leszokott ülni a száma után egy-egy vendég asztalához? Igen. Vacsorásni is el szokott menni velük? Néha. Ezúttal miért fogadta el a meghívást? Mr. Wolf nem minden napi férfinak látszott. Ismét ránézett Vandam kötésére is elvigyorodott. Csak ugyan nem minden napi férfi volt. Magának mi a teljes neve? Szonja El Aram. Címe, Zamálek, ihám. Ez egy bárkaház. Kora, maga udvariatlan. Kora, erre nem vagyok hajlandó felelni. Veszedelmes talajon áll. Nem, maga elveszedelmes veszedelmes talajon. Vanda meghökkent, hogy a nő ilyen váratlanul kimutatta érzelmeit. Rájött, hogy a nő eddig csak visszafojtotta a dühét. Szonya megfenyegette Vandamot az ujjával. Legalább tizen látták, hogy a maga egyenruhás privékei letartóztattak az étteremben. Holnap délre fél tudni fogja, hogy az angolok börtönbe vetették szonnyát. És a hónap este nem lépek fel a csacsába, kitör a lázadás. A népen fel fogja gyújtani a várost. Csapatokat kell majd visszarendelniük a sivatagból, hogy elfojtsák a lázadást. És ha csak egyetlen horzsolás vagy karcolás is lesz rajtam, amikor elmegyek innen, hónap este a színpadon megmutatom mindenkinek, és az eredmény ugyanaz lesz. Nem, uram, nem én állok a szedelmes talajon. Vandam kifejezéstelen arccal nézett rá az egész tiráda alatt, aztán olyan hangon szólalt meg, mintha a nő nem mondott volna semmi rendkívült. Kénytelen volt figyelmen kívül hagyni, amit a nő mondott, mert igaza volt, és ezt Vandam sem tagadta. Menjünk végig még egyszer a dolgom, mondta nyájasan. Azt mondja, hogy a csacsában ismerkedett meg Volfa. Nem, vágotta a nő. Nem vagyok hajlandó még egyszer végig menni semmit. Együttműködök működök magával, felelek a kérdéseire, de vallatni nem hagyom magam. Felállt, megfordította a székét, és Vandamnak hátat fordítva ült le. Vandam egy pillanatig a nő tarkójára bámult. Bizony annak rendje és módja szerint túljárt az eszén. Vandam dühös volt önmagára, hogy idáig hagyta fajulni a dolgot, de a dühében némi csodálat is keveredett, olyan ügyesen csinálta a nő, amit csinált. Vandam hirtelen felállt és elhagyta a helyiséget. Jakes követte. A folyosón Jakes megkérdezte. Mi a véleménye, uram? El kell engednünk. Jakes elment, hogy kiadja az utasításokat. Várakozás közben Vandam szonyán gondolkozott. Azon tűnődött, vajon milyen forrásból meríti az erőt, hogy dacoljon vele. Akár igaz a meséje, akár nem, ilyetnek, zavarodottnak, megfélelmítettnek, és végsősoron engedékenynek kellett volna lennie. Igaz, hogy a hírneve bizonyos védelmet ad neki, de amikor megfenyegette őt a hírnevével, az nyilván csak hencegés volt, amelyel azt a bizonytalanságot akarta leplezni, amelyet egy elszigetelt szellakert mindenkiben, főleg a hírességekben, akiket az ismerős, csillogó világból való hirtelen kiközösítés még jobban elgondolkoztat, mint máskor, hogy vajon az a csillogó világ tényleg valóságos-e. Mi ad erőt Szonyának? Vandam gondolatban végigment a beszélgetésükön. A kérdés, amelyiknél a nő megmakacsolta magát, az életkorára vonatkozó kérdés volt. Nyilvánvaló, hogy a tehetsége képessé teszi rá, hogy azon a koron túli színpadjon maradjon, amikor az átlagos táncos nők visszavonulnak, de lehet, hogy azért az évek múlásával mégis fél. Ez azonban nem magyarázat. Egyébként nyugodt volt, érzéketlen és kifejezéstelen, kivéve amikor az ősebén nevetett. Aztán a végén megengedte ugyan magának, hogy kirobbanjon, de még akkor is ura volt a dühének, nem vesztette el a fejét. Banda maga elé idézte az arcát, amikor úgy kikelt ellene. Mit látott rajta? Nem csak dühöt. Nem is félelmet. Aztán rájött. Gyűlöletet látott rajta. Szónya gyűlöli őt, pedig ő semmi szonya szemébe, semmi, csak egy angol tiszt. Tehát az angolokat gyűlöli. És ez a gyűlölet ad neki erőt. Vandam hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Nehézkesen leült a folyosón egy padra. Honnan merítsen ő erőt? Könnyű erősnek lenni, ha az ember őrült, és szonja gyűlöletében, mintha tényleg lett volna árnyalatni őrültség. De neki nincs ilyen erőforrása. Nyugodtan, racionálisan fontolóra vette mi forog kockán. Elképzelte, hogy a nácik bevonulnak kairóba. Elképzelte a gestapót az utcákon elképzelte a koncentrációs táborokba terelt zsidókat, a rádióba a fasiszta propagandát. Az olyan emberek, mint Szonja, rágondolnak a brit ularom alatt álló egyiptomra, és úgy érzik, mintha a nácik már is megérkeztek volna. Ez ugyan nem igaz, de ha az ember csak egy pillanatig is megpróbálja Szonja szemével nézni a britteket, van benne bizonyos észszerűség. A nácik azt mondják, hogy a zsidók nem emberek, a brittek meg azt, hogy a feketék olyanok, mint a gyerekek. Németországban nincs sajtószabadság, de Egyiptomban sincs. És a briteknek épp úgy megvan a politikai rendőrségük, mint a németeknek. A háború előtt Vandam nem egyszer hallotta, hogy a tiszti kaszinóba őszintén helyeslik Hitler politikáját. Szeretni ugyan nem szerették Hitlert, de nem azért, mert fasiszta, hanem azért, mert csak káplár volt a hadseregben és szobafestő a civil életben. Vadállatok mindenütt takadnak, és néha ők jutnak hatalomra és olyankor harcolni kell ellenük. Racionálisabb filozófia, mint szonnyájé, de semmit sem ér vele. Kezdett elmúlni az érzésre lenítő hatása. Éles, átható fájdalom hasított az arcába. Égető, mint a tűz. Rájött, hogy a feje is fáj. Remélte, hogy eltart egy ideig, amíg Jakes elintézi szonya szabadon és ő még egy kicsit tovább ülhet itt a padon. billy gondolt. Nem szerette volna, hogy a fiú hiába várja őt a reggelinél. Talán már nem is fekszem le reggelik. Elviszem Billit az iskolába, aztán hazamegyek és alszom egyet, gondolta. Milyen lenne Billy élete a nácik alatt? Arra tanítanák, hogy nézzze az arabokat. Jelenlegi tanára is sem túlságosan nagy bámulója az afrikai kultúrának, de legalább Bandom tehet valamit annak érdekében, hogy ráébresze a fiát. Azok az emberek, akik mások nem feltétlenül ostobák. Mi történnék a náci tanár óráján, ha a gyerek feltartaná a kezét és azt mondaná? Tanár úr, kérem, az én papám azt mondja, hogy egy buta angol semmivel sem okosabb egy buta arabnál. Ellere gondolt. Most kitartott nő, de legalább maga választja meg a szeretőit, és ha nem tetszik neki az, amit kívánnak tőle az ágyba, kirughatja őket. Egy koncentrációs tábor bordéjában ellen nem lenne lehetősége. Vandam megborzongott. Igen, nem vagyunk csodálatra méltók, különösen a gyarmatainkon nem. De a nácik még rosszabbak, akár tudják ezt az egyiptomiak, akár nem. Érdemes harcolni. Anglia csak lassan halad előre az emberiesség útján, de Németország roham halad rajta hátrafelé. Gondolj azokra, akiket szeretsz, és a csillók mindjárt világosabbak lesznek. Ebből merít cserőt. Maradj ébren még egy kicsit. Állj fel! Felállt. Jake visszajött. Vandam azt mondta. Ez a nő angolfóbiában szenved. Nem értem, uram. Szonja, gyűlöli az angolokat. Nem hiszem, hogy Wolf csak alkalmi ismerőse. Gyerünk. Együtt léptek ki az épületből. Odakint még mindig sötét volt. Jake azt mondta. Uram, ő nagyon fáradt. Igen, nagyon fáradt vagyok. De még mindig világosan gondolkodom. Vigyen a rendőrfőkapitányságra, Igen Igenis, uram! A kocsi elindult. Vandam odaadta a cigarettátálcáját meg az öngyújtóját Jéxnek, aki fél kézzel vezetett, amíg rágyújtott Vandam helyett a cigarettára. Vandam bajosan tudott volna rágyújtani. A cigarettát meg tudta tartani az ajka közt, és le tudta szívni a füstöt, de annyira nem tudta volna megszívni, hogy meggyulladjon. Jakes átadta neki a meggyújtott cigarettát. Vandam azt gondolta, bárcsak egy Martinit is kaphatnék hozzá. Jex megállt a kocsival a rendőrfőkapitányság előtt. Vandam azt mondta, megkeressük a detektív főnököt, vagy minek hívják. E, nem hinném, hogy ilyenkorben van. Én sem. Tudja meg a címét, majd felébresztjük. Jex bement az épületbe. Vandam maga elé bámult a szélvédőn keresztül. Már hajnalodott. A csillagok lassan kialudtak, az égbolt már inkább szürke volt, mint fekete. Csak kevesen voltak az utcán. Látott egy embert, aki két, zöldségfélével megrakott szamarat vezetett. Valószínűleg a piacra igyekezett. A műezzinek még nem kántálták el a nap első imáját. Jakes visszajött. Gezirában lakik, mondta, mikor sebességbe tette a kocsit és indított. Vandam elgondolkodott Jakesen. Valaki egyszer azt mondta vandannak, hogy Jakesnek félelmetes humorérzéke van. Vandam mindig kedvesnek és jókedvűnek találta, de soha semmi jelét nem vette észre, hogy humorérzéke lenne. Olyan zsarnok volnék, gondolta Vandam, hogy a csoportom tagjai nem mernek egy viccet elsütni a jelenlétemben. Még soha senki nem nevettetett meg. Csak ellen. Nekem maga sosem esél vicceket, Jakes. Tesék! Azt mondják, hogy félelmetes humorérzéke van. Nekem mégsem esély soha vicceket. Tényleg nem, uram. Tudna őszinte lenni egy pillanatra, és megmondaná, hogy miért nem? Egy kis szünet után Jakes azt mondta. Ön nem ösztönzi bizalmaskodásra az embert, uram. Vandám bólintott. Honnan is tudhatnák, hogy mennyire szereti hátra vetni a fejét és harsogva hahotázni? Azt mondta. Nagyon tapintatosan fogalmazott Jakes. A téma le van zárva. Kezd a idegeimre menni a Wolf gondolta. Egyszer azon tűnődöm, hogy vajon tényleg nem értek -e a munkámhoz, máskor meg azon, hogy értek-e egyáltalán valamihez. És fáj az arcom. Átrobogtak a szigetre vezető hídon. Az égbolt palaszürkéből gyöngyházszínűvé változott. J.X. megszólalt. Szeretném mondani, uram, hogyha nem haragszik meg érte, hogy eddigi feletteseim közül önt tartom a legkülönbnek. Ó. Oh. Vandam meghökkent. Jóságos Isten! Köszönöm, Jex, Nagyon köszönöm! Nincs mit, uram! Megérkeztünk. Csinos földszintes kis ház előtt álltak meg a kocsival. Gondosan öntözött kert vette körül. Vandám sejtette, hogy a detektív főnök elég jól megél a megvesztegetésekből, de nem túlságosan jól. Talán elővigyázatos ember. Ez jó jel. Végigmentek az ösvényen, és megdöngették az ajtót. Néhány perc múlva egy fej jelent meg az egyik ablakban, és arapul mondott valamit. Jakes elővette a volt törzsörmesteri hangját. Katonai felderítés, nyissa már ki ezt az átkozott ajtót! Egy perc múlva egy alacsony, jóképű arab nyitott ajtót, még mindig a nadrág szíját igazgatva. Angolul szólalt meg. Mi van? Vandam vette át a szót. Szükségállapot. Bemehetnénk? Természetesen. A detektív félreállt. Vanda még beléptek. Egy kis nappaliba vezette be őket. Mi történt? Ilyetnek látszott, ki ne ilyet, nem meggondolta Vandam, ha az éjszaka kellős közepén megdöngetik az ajtaját. Vandam azt mondta, nincs miért pánikba esni, csak azt szeretnénk, ha megfigyelés alá vennének valakit, méghozzá azonnal. Kérem, üljenek le! A detektív noteszt meg Ceruzát vett elő. Ki az illető? Sonja el arám. A táncos nő? Igen. Azt szeretném, ha napi 24 órán át figyelnék a lakását. Egy Ihan nevezetű bárkaházban lakik zamálekbe. Miközben a detektív felírta az adatokat, Vandam azt kívánta, csak ne az egyiptomi rendőrséget lenne kénytelen felhasználni erre a feladatra. De nem volt más választása. Egy afrikai országban lehetetlen volt eleve gyanús, fehérbőrű angolul beszélő emberekkel figyeltetni valakit. A detektív megkérdezte. És mi a bűne? Neked nem árulom el, gondolta Vandam. Hangosan ezt mondta. Szerintünk bűntársa valakinek, aki hamis von Sterlinget hoz folgalomba Kairóban. Vagyis azt szeretnék tudni, hogy kik járnak hozzá? Visznek-e hozzá valamit, és egyáltalán összejön -e valakivel a hajón? Igen. És különösen egy bizonyos férfi érdekel bennünket. A neve Alex Wolf. Az az ember, akit az eszjáti késes gyilkossággal gyanúsítunk. Nyilván önök is megkapták már a személyleírását. Természetesen. Naponként kívánnak jelentést? Igen, de ha meglátják Wolfot, azonnal tudni akarom. Napközben a főhadiszálláson elérheti Jakes századost vagy engem. Adja meg az otthoni telefonszámunkat is, Jakes. Ismerem azokat a bárkaházakat, mondta a detektív. A vontatóösvény esténként a hely, Különösen a szerelmes párok szeretik. Úgy van, mondta Jiggs. Vanda felhúzott szemöldökkel nézett Jakesre. A detektív folytatta. Alkalmas hely talán arra is, hogy egy kódus elüldögéljen ott. Egy kódus nem tűnik fel senkinek. Éjszaka meg... Nos, ott vannak a bokrok. Azokat is kedvelik a szerelmes párok. Vanda megkérdezte. Igaz ez, Jiggs. Igazán nem tudom, uram. Aztán rájött, hogy ugratják, és elmosődött. Odatta a detektívnek a cédulát, amelyre fölírta a telefonszámokat. Egy kisfiú sétált be a szobába, a pizsamában, a szemét dörzsőgetve. Öt vagy hat éves lehetett. Ámosan nézett körül, aztán odabújt a detektívhez. – A fiam! – mondta büszkén a detektív. – Azt hiszem, mi már mehetünk – mondta Vanda – ha csak nem akarja, hogy elvigyük valahova a városban. Nem, köszönöm, van kocsim, és szeretném felvenni az akómat meg a nyakkendőmet, és szeretnék megfésülködni is. Rendben van, de siessem. Vandam felállt. Hirtelen elhomályosodott előtte a világ. Mint a szemhéjai önkéntelenül lecsukódtak volna, pedig tudta, hogy nyitva van a szeme. Úgy érezte, elveszíti az egyensúlyát. hozzá lépett és megfogta a karját. Vandamnak lassan kitisztult a látása. Már jól vagyok mondta. Csúnyán megsebesült, mondta együttérzően a detektív. Az ajtóhoz mentek. A detektív azt mondta. Uraim, legyenek nyugodtak. Magam veszem kezembe az ügyet. Egy egész se fog feljutni annak a bárkaháznak a fedélzetére a tudtunk nélkül. Még mindig a kisfiú vállát fogta, de most áttette a gyereket a bal oldalára és kinyújtotta a jobb kezét. Isten önnel, mondta Vandam. Kezet rásztak. Igaz is, Panda Mőr nagy vagyok. A detektív kicsit meghajolt. Én meg kemel főfelügyelő. A szolgálatára, uram.